Книга вихід, розділ тринадцятий. І промовив Господь до Мойсея, кажучи. Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу в людини і в скотини, воно моє. І промовив Мойсей до людей. «Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти. Тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці Авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю Ханаанську, Хетицьку, Аморійську, Хівійську та Євусійську», яку поклявсь твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд. Сім днів їстимеш опрісники, а сьомого дня свято в честь Господа. Сім днів їстимеш опрісники, і нічого квашеного, щоб і невидко було в тебе». Дріждів, щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні. І поясниш синові твоєму у той день, кажучи, Це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську, як то клявся тобі і батькам твоїм, та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матірного лона, Господові, з усіх первістків твоєї худоби, Самці будуть господові. Всяке осля-первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з-поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій у завтра, що воно таке? Скажеш йому, Могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся не відпустити нас, Господь побив усіх первенців у землі Єгипетській, від первенця людини до первістка скотини. Тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту. Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Фелестилемлянської, хоч вона і ближча, бо сказав собі Бог, народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет. І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з Єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля. «Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси» і вирушили вони з Сукота та й отоборилися в Етамі, узкрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі – вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав хмаровий стовп у день, і стовп вогнений – «Уночі перед народом».